А Стевка знала, що казала. Тож тренуй радість. Поліна дивилась круглими очима на екран, підозріло перевірила адресу, з якою надіслано лист. Щоки її запащили жаром, чи то від застуди, чи від завеликого колтка коньяку. Серце затріпотіло невпевнено. Вона перечитала кілька разів невеличке послання, потерла лоба, покліпала очима, потрусила головою і знову втупилась в екран. «Це неможливо!» Тихо, наче видихнувши, сказала вона. «Я, здається, застудилася і щось мені недобре. Тому я ковтнула трохи коньяку, але щоби з'їхати з глузду цього замало. Ти хто?» Поліна просиділа за комп'ютером ще хвилин п'ятнадцять. Відповідь не надійшла. Вона віднесла посуд на кухню, задумливо подивилась на відкриту пляшечку коньяку, зробила ще один ковток прямо з горличка, а потім пішла до ванної. Зняла там джинси та шкарпетки, кинула їх на кришку унітазу, всілася на край ванни і довго поливала ноги гарячою водою. Нагріта кров забігала швидше по всьому організму. Щоки запащили. Дівчина зняла светр і футболку, що була під ним, взяла з полички еластичну зав'язку для волосся, зробила на маківці хвостик, наче у циркової конячки, і сілась на дно ванни, не знімаючи білизни. Гарячі цівки води приємним масажем тішили почервоніле тіло. Задумлива і спантиличена листом, Поліна дивилась на блискучі ручки кранів, наче на два ока якоїсь дивної істоти з двома хоботами – коротким жорстким та довгим гнучким. Пригадалась, як вона колись, дуже давно, приймала душ разом із Ігорем, потім не так давно з Алексом. І щось занило внизу живота. А серце спочатку стислось, а потім застукотіло десь у горлі, віддаючи у скроні. Поліна намилала руку і пройшлася слизькою долоною по грудях та животу, оминаючи білизну. Залишаючись наодинці з чоловіками, вона не любила повної оголеності при світлі. Ніяковіла хоч і не була незайманою школяркою. І, як не дивно, мужчин це заводило ще більше. Мокра мереживна білизна на бажаному тілі – така умовна декорація. Різні мізансцени, різні мужчини – подібний сценарій. Хоч і різна білизна. «Різна білизна», – бубоніла, розглядаючи себе Поліна. «Чорна білизна». Чорна білизна – нонсенс. Хоча гарно виглядає. Чорна білизна. А неголені три тижні ноги – ознака нікому не цікавої жінки. Чи жінки, котра думає, що нікому не цікава? Ну, принаймні, сьогодні. Після такого монологу Поліна пообіцяла собі завтра неодмінно купити все необхідне для підтримання жіночої краси в бойовому стані. Бо виїхала у нас з квартири Алекса, скинувши до валізи лише необхідне. І хай не думають, що все це заради них. Нам і самим приємно бути гарними. От так. І вона показала язика блискучому мутанту з двома хоботами. Поліна прокинулась від різкого звуку з кухні. Щось важке грикнуло підлогу. А на додачу хтось тихо буркнув. У кімнаті було напівтемно. Голова була важка, горло боліло, і дівчині здалося, що звук, від якого вона прокинулась, наснився. Але тої самої миті в проломі стіни майнула чиясь тінь. Дівчина завмерла та зіщулилась від жаху. «Розбудив тебе? Вибач! Молоток впав з-під віконня!» Винувато сказав Богдан, з'явившись на кордоні між кухнею і кімнатою та на підтвердження своїх слів показав молоток. Поліна лежала мовчки, підтягнувши ковдру аж до носа. Та не лякайся, я не маніяк убився. Поліна мовчала, метикуючи, як реагувати на таку несподіванку. Я тобі квартирку полагодив. Скло вставив. Буде трохи тепліше. А? Хотіла щось спитати Поліна, але голос її був кволий і захриплий. І Богдан приклав пальця до губ.